Második fejezet Tehát féltem, és hiába vigasztaltam magam, hogy ha az a szándékuk mindannyiunkat elpusztíthattak volna egy korábbi éjszakán, a lázadás éjszakájára gondolok, egy héttel a viking indulása előtt. Azzal kezdődött, hogy Mazu, Avana ura, bennünket akart Orvul legyilkoltatni, és úgy végződött, hogy a város népe megostromolta és elfoglalta a palotát, felkoncolta a testőrséget, az udvartartás gyűlölt embereit. Ha nem tudják meg időben, hogy a palotában kiszűrődő hangzavar azt jelenti, mázú testőrséget sarokba szorított bennünket a második emeleti szobákban, és ha nem támadják meg a palotát, egyikünk sem éri meg a reggelt. A lázadás vezérei azok a mesteremberek és munkafelügyelők voltak, akik két éven át a viking sérüléseinek javításánál dolgoztak. Mazúval kötött szerződésünk szerint addig csak nekünk engedelmeskedtek, és ellátásuk gondja is a miénk volt. Életükben nem ettek annyit, mint akkor. Korbácsot még messziről sem láttak, és nem hajnaltól naplementéig dolgoztak, mint az avanában szokás volt. Tudták ugyan, hogy én itt maradok, de azt is további sorsukba nem lesz beleszólásom. Nagyjából ennyi volt, amit még együtt végig gondolhattunk a viking indulása előtt a lázadás okairól. Ma részleteiben többet tudok, de, mint utóbb kiderült, már akkor is elég közel jártunk az igazsághoz. Azt a különleges szerencsét is megadta nekik a sors, hogy ártatlanok maradhattak a legnagyobb bűnben az uralkodó meggyilkolásában, mert azt elvégezte helyettük az erdő istenének tartott Nogó Ikendú. Bár ne hozta volna úgy a véletlen, hogy Nogó azon az éjszakán rátaláljon mazú nyomára. Bár hagyta volna cserben csodálatos szaglása. Bár soha ne vitte volna gyors lába végig azon a hosszú föld alatti folyosón mazú után. Tudom, nem csak a gondolataim, beszédem is megváltozott. A magáéhoz alakította ez a föld és ez a nép. De ha Nogóra go gondolok... Azok a szavak formálódnak bennem, amelyekkel itt síratják kedves halottjukat azok, akik, mert szerették, mezitláb kísérik a halottak völgyének éles kövekkel teleszórt útján. Ha elgondolkozom a magam életén, mindig eszembe jut, az övé még különösebb volt. Távolságban, igaz, én tettem meg többet. Arra a tucat fényévre gondolok a föld és a tauceti bolygórendszere között, a történelem mércéjén azonban Nogó öt nagyságrendel többet lépett, legalább százezer esztendőt, a középső paleolitikum ősemberének szintjéről hozzám. Nogó annak az ősvilági vidéknek a gyermeke volt, ahol én eltévedve félőrültem bolyongtam, a sors mégis úgy hozta, hogy akkor én mentettem meg az ő életét. Soha nem gondoltam, hogy egyszer a sajátjával váltja majd meg az enyémet, Soha nem kívántam, hogy így legyen. Inkább soha ne jutottunk vele Avanába. Törtük volna össze a tutaljal minden csontunkat ott, ahol a nagy folyó, a giszánú alábukott velünk a fekete hegyek sziklapárkányáról. De ezek túlságosan régi dolgok ahhoz, hogy most még egyszer elismételjem. Nem akarom újra érezni azt a fájdalmat, amikor a lázadást követő nap délelőttjén rátaláltunk arra a két összefonódott, kihűlt testere a palota sziklába vált régi tróntermében. Nogó roppant marka még akkor is szorította mazu eltört nyakát, és sokáig nem tudtam elhinni, hogy Nogó halott. Az az apró karcolás ölte meg, amit a karján találtunk, míg aztán rá nem jött mazu tőre mérgezett. Így került aztán Nogó, a paleoli tősember a halottak völgyének abba a sírkamrájába, melyet Mazú, Avana ura még életében magának építetett. És ezt most csak azért mondtam el, hogy bebizonyítsam, mennyire különös volt Nogó sorsa, aki az egyetlen barátom volt ezen az idegen földön. holt teste nem került a bűnösök sziklájára, ahová szántam, hogy a kesejük tépjék szét, de ennek külön története van. Be kell tartanom, amennyire tudom az események sorrendjét, mert félek, így is eléggé zavaros lesz. Tehát, Arról beszéltem, hogy nem mondtam meg a vikingen hazatérő társaimnak, mennyire féltem. Nem azért, hogy hősnek tartsanak, hanem mert nem láttam értelmét, hogy olyasmivel aggasszam őket, amin úgysem tudnak segíteni. Itt kellett maradnom ezen a bolygón, melyet a tengerfiai gámának neveztek, mert Val és Michel szerint maximálisan 10% esélyem volt, hogy túléljem az induláskor fellépő gyorsulást. Talán vállalom is ezt a kockázatot, ha nem gondolok arra, mit jelent nekik több, mint egy évtizedig összezárva lenni egy társuk holttestével, vagy akár egy űrhajós temetés. De az is lehet, hogy csupán a legkisebb ellenállás irányában igyekeztem vezetni a sorsom. Jobb élni valahogy, akárhogy, itt, Avanában, mint tudni azt, hogy a hajtóművek beindulása után néhány perccel már csak a holtteste mutazik tovább a föld felé. Végül is mindegy, hogy melyik volt akkor a nyomósabb érv. Egyet azonban nagyon határozottan meg kell mondanom, mert nem akarom, hogy azoknak, akiket valamikor a társaimnak nevezhettem, a legkisebb folt is essen a becsületén. Én, Gregor Mann, geológus, az első csillagközi expedíció tudományos munkatársa, Saját, szabad elhatározásomból maradtam a bolygó rendszerének második bolygóján. Nem csak attól féltem, hogy megölnek, ezt végül is értelmetlen gondolat volt, a másik, ami eleinte minden percemet megrontotta, a felelősségtől való félelem volt. Senki nem kérhette rajtam számon, mit teszek, de akarva, nem akarva, több ezer ember élete, boldogsága, jövője függött minden szavamtól és tettemtől. A lázadás vezérei nagyon jól tudták, ha meg akarják őrizni mindazt, amiért azon az éjszakán harcoltak, csak engem tehetnek királyjá. És én is tudtam, ha egyáltalán ilyesmiről beszélni lehet, csak úgy van értelme itteni éveimnek, ha vezetni tudom őket, azzal a hatalommal, amelyet ők adtak a kezembe.